Che mandoka. Eh, in, indum. Sagna jako, itzu ala mando. Ez bata ez bestianik itzu mandoka. <gülüyor> Tumandokan, Charles Bidegen, jinen zaiku oker eta makur hitsekin aldiz Jean-Jo Ferrandek kapitalizmoa e nistoia dela eta telorizmoa haipatuko deiku egun eta eniaute etxamendik aldiz sutik kantoias sehetarsunak ekariko deizku. Tumandokan... Oh agit hasgitin... Pantaleon ohi jarzabal ondarri bitra zen, Jaizkibeleko maseletan hartzañ. Mira zortzi eghun eta joutan hama zazpian hamabi urtiak sutialaik, erebote edo luzeko desafioo batean ikustea izan zen. Iluneko arabbottian igaiten zen desafiogoi. Legian, bi heritar, eta baztaneko erretor baten kuntre boz mila ikusleen aitzinien jokatu zen partida. Partida galduik, Gipuzkoar batek kesian xistera lüri alati tukizian eta tresna hautsi zen. Gure Pantaleonek 6. pruskak atentzione handiz bildu zutian, behartzain olhalat jaman, astertu eta gaztañatzez sei 6. beri egin. Donostiat jumtzen huak xaldunahiz. Debaldetan, ni hurket zeion ez da kazuike egin. Antonio Echebeste delako batek, Pantaleon oihar zabalen lanfia ikusik, esku kaldu bat zeion eta emek-emeki pelotakaiak josten hasi zien eta artzain gaztiak zian trebezia jakintzen. Jaizkibeleko maseletan artzain izan zenak bide egin zian, esen b 6 Ego amiketako Buenos Aires, Montevideo, Sao Polo, Rio de Janeiro, Mexiko eta Habanan kausitzen beitzen. Bena, Paize eta Italiako Torinone bai ahatze gabe, Egyptako Alexandria eta Kairoko edo pelota pelotaplazak. Donostiako aregi karrikan kokatu zian Beatelia, BHM-ezen Pedro pelotakai bilhakatu zen. Biziaren parte humbat Filipineko Manilian igantzian eta hil Mexikoko Tijuana herian. Pantaleon oiharsabal Bea Aldiz mila bedeatzuehun eta hama sortzian zentu zen, beroita sortzi urtiak zutialaik. Egun Donostiako xariegi karikaden igaiten balin bazide, ez duzie Pantaleon oiharsabalen ateliaen arrastrorike ikusiko. Haen partez, Txinatar saltegi bat kausituko duzie non ikusten gen buda andana bat eta beste mila brikola merkke. Haizu eta jorra laboen emanaldia beri zabiatzen da euskal iratietan. Asteko aktualitatia. alkarizketak labonentxako formamakkuntzak edo e aste ondareko hitzurdiak atzamanen ditutzie aste gusziitz, Hitzordia ostialez saspiik eta bostetan eta igaldegoizet sortzik eta bostetan. Laboian eman aldia uxkal iratietan. Me lan lukanka horrek ez zikaski piperik? Me lan ez zikaski Piperetagatz gu eguerdiko e mankizu Oshagari kronika, ekonomia, ahomizko istoya Egin bako txeko kumita Ahatzegabe jokiak! Bobo, e sakala, e sakala korueran! Motabeste sorpreza hanitz! Eta? Beaz eginoz eguerdi eta uen bako txartin duz studiazta Piperetagatz! Lehen pausia eginen dugu be Jan astian sentu saikun Leonard Cohenekin. Leonard Cohen judutar heruak, kanadan bizi budista bilhakatu eta be munduko personai edo bizi izan den miresten sien eta ikzen Jezu Christor. Dian ikusten duzie judutar budista eta kistietzian mugai kunekoa ezartan den bezala religionetan, baizik eta bebiliaen bilhabazuan, babakul izanik, heinbat ebai omen drogak hunkik, behin eta behiz beambuaz bestena izan egin, beharneko mamuen inharausten edo... BBDI Barneko bidia egin beharrez eta BBCi be osua igan du eta utzitezku kanto ederak eba, e, una nu haitaik bat Suzan deitzen dela eta gizon hau bizon apala eta bihotz handikoa zela adiarazteko, nu izientak auukezten zutialaik behainko jarten zen he aitzzinan leonarkoen Suzan kantoiaikin. Anyhow, this is a song I wrote a long time ago that I feel very good about this song, I'll tell you why. It's a song that people loved and uh, fortunately uh, the rights of it were stolen from me. So um, I thought that was perfectly justified because uh, it would be wrong to write this song and get rich from it too. So, uh, I'm happy for that friend who put that piece of paper in front of me and said, uh, sign this. So I said, uh, well, what is this? He said, oh, just the standard writer's contract. So I signed it, and it was gone. Mm -hmm. Yes, yeah, Suzanne takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China If got no love to give her Then she gets you on her wavelength Then she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her Oh, you want to travel He says beti He says he's He says he's Hitse sitzen mit Jutschmando ka huntan Charleseekin guk ocker hik bestigiza Ordan ocker dut no ocker sabilsa susen sabilsa bainan bestea nitset un aksendot erretenute makour sabilsa et makourian cela et orian a patu na nute makour Zerain beste anitze itz, an bezala, izaiten aldu erranai bat bainogei. Horean, Lenin makura antzuten duzu da, peseazen duzu bo, okertua bezala bi hurriela dela. Eh. Bainan, bez talde ere, erreiten alduzu, damu zerbait, eh, damu kaltea, ke nosetez, erretemeitute iztripu batean. Izan dea makurrik, mm. edo bai... Hurek, hurtek hu edo, itxesh bezala... Bez talia, oian, Shiberuko itza, politalitake, anitze biztutez hau zen, itxesh, eta, behaz, horren ordez, gu hainitzeetan baliatzen edo, desmasiak. Hube da, makur eta itxesh. Gio, parka e, eh, parkantezi, hanitze egiten dert, baina, itxesh horrek, horretazten ditadak hurraena, hurra, itxaso, itx, itxesh. Hurakeginik beresikia gostar chiata eh? non ia improvisazione sta ci ne ni, eh? mm -hmm. ni, ni ani eh? da seduta le mi situalis sen sonatone ta da ventena itari dura espaldi ta yo la no stemka stati nunti di tener eh? mm Huraretino -hmm. tot te eden statit statit no Oden, beris, beas, uh, da o cœur di urria Bistanda nola bi hurri adean, bi hurri beste zentzu bat tzarra dela geizki edina. Eta ergan edut, emanezan espain matur. Spa, Spaduton akzen erraten datatena, espain matur, belitzen ez. Eta ergan edut erraten datatena. Eta dero matur izaitiare, emanesan oienakte badu mintsatsiko manera jetendu eh, zaharroa zarroa da arraiz es, uh, esmatila ser uh, ah sahawa bai bai bai bai bai planazena sahaua senu serenetzen xusenthy da syhaitsa matu uh, da xusentzekotan zerbait egin behardagastele bai plana joita de laite Eta gero, zuaitza delaik egene dut heldua finida, zinda. Makur bala ima da, makur galitzen da. Eta, aldere, oien ahtek berak, erreten du, makur izaitiak bat zuten, ez duela ondorio ondirik, eta erreten du, makur izanagatik ere egitaia, susen epaiten du, lasto geia. Yes? Lehen, uh, dailua, zera erabilik gabe, egiteia baitzen, hori, eta la fossia de la cua la fossi bana al re la nasu sene egiten du bezaz eganditeke uh, makur Edo... Uh, itches dzenasia edo fisikoki zera baina bada beste dausaba makur itsar eta igiar eteko enartien eta intzun dut batzutan beresiti ...laborarien eta makiñonean artean, edo zerbait tratuan egiten delaik. Erez, yes, lehenik, lehen errandu da makurian zabil, za... No, ...ergana edu egiten duzuna, ez da hondi. Eh, eta dit, zure bizitzan, edo... ...makur zabil, za, ele makurrak ere... ...ele makurrak ez dira hipotritoa dira... Eh, ...ez zehatz, ez da edia, zure eh, eleak makurra dira. Giozuna ez eh? mm. da egia, berbera ez duzu espreze egiten, gara makurra da. Iztari makurra, berdin, hori lehen zuten idendetako, xaxi, xaxi, ihistaria, hori anterroltatzen du erbia eta beresak urrar erbitzen du, hori da, ihistari makurra. Makurra dut, ez dut ondik komprenitu eranatazuna, ez dena hola. Eta dero, hori dektatzen da, Sambu Gitzarekin, egen haidu ere aharran, edo, bi diaunak makuk ziren. Ego, eh? egeten duzura, eto herriaktan makuk ahondiak badabiltza. Eman ezan, uh, boztetan, edo taldear balin badira, ez badira bat ere, untsa gainatzen, ako mehatzen, makuk ahondiak badira. Ezt da itxe esok. Eta, zerbait. Saltsa holako beltzak. Eta azkena makujarekin lehena ipatuduana makiñun edan, nir baduk ahale bat, salduna edut, uh, irumila eurotan. Eta makiñun editen zaitetan, mila eurotan. Dien ahteko diferentzia makuj detzen dute. Eta errenen dute, uu, uh, makuha hundiada. Eh? Eta ez duzu nahi, eta egin dizagun makuha erditik. Ode anizaren da, bi mila eurotan edipitzen dut, bestia loititzen. Eta eia erretetakoen unen estatitoyan e, e, itx egiten den baina bada eh eta hoienundi nuntik kitsa nikusin rutis non suin, uh, uh, suin lural edo uh. estatit estatit statin indaron eia ugdinak benen sumuena saltu moñho mi he isendatzen ez tudan makinun batekin edo <laughs> Beste, nun behit, eninxe horberu da, lapukteraz da, eninxe eh? en horitzen. Baina hor, behaz, beste, makurusia komprenintzen dira, eta hau ernei du, ondi helse, zertiz, zerbait nektatzen dela eta ez dira helsen uh, uh, ak -ba, akumiatzera. Na, ni xalzen duten zuten dudan bezala. Unxa, eta guki oshten, hikeran bezala. Aurten ondaizila ibiakoitzetan da goizeko hamekntaik oren bat arte. Bertsuutan kantuz dantzan antzerkiariko gira, sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. gure zarea eskuan merkatu eta ferietan ibiliko ibilikogirara eta kanpoko batejak kurgituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Ego Egoita goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita hori eguziak, kantu eta soinuz josirik. Ez gira hene atuko, zoen aste buruko hara atunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, kontaik, bat ahtetik. Barabarabapiribipiribit, Hoaiko pausia, Benito Lertsundiekin eginen dugu behin eta berri zen zündusie kantoe hau balinba Ushkali ratietan, mai deitzen da pasko gai ondoan diskatik hartuik, istoia ikaragarri bat kontatzen deiku Benito Lertsundik mai untan, Neskatila gazte edo emazte gazte baten istoia nun egunaz emazte den eta gaia jinendun orain bilhakatzen omen zena. Eta be beharrenkua hau ikusik mahi hunen amak, beharrenkua hau ikusik eta hunen amak beharrenkua be argibaen ehaitea maili delakuen kuen ehaitea ihiste ka joun ledineta orkatza e hole san erranik anaiak hala egin eta mailien kobletan entsutenda maili bea ohar egiten bea mail eta aitai erranez jan ezasi tipinia hurtan huntan duzien agi hau enia baizik esta eta ama harrituk bat ama hotz batu omen Eta anaia aldiz lotxak hartu ikubate senna. Benitu lehtsundi mai. gій karlige akkesi... hatian oya Itzi Mirandako huntan e beh, hun. Ordin, eh, berriz eta egiten duyla Jean-Georges Ferrandekin baigunun lotzeko igan astian aipat duguna degunaekin e ba kapitalismo gordina langileak eta ba zitruak bezala leherri kolashek ben Marx agertzen zaikyla be teoriekin e, badiela exploatasaleak eta exploatatiak eta beraz langileak pixka bat holdartzen e hasten direla mugimentiak egiten dituztela eta nunbait agian horien ondorioz e, ba, soldatake soldata ke pixkat diela eta bizitzeko baldintzake gehobe sentzaitsela langileei O, egia da... Um, piskat. Me, bai, piskat eta bon, garaipen uh, batzuk uh, egon ziren, uh, la, um, orduak uh, murriztea adibidez, baina gero, soldaten hemen uh, datzea, da piskat geroago eta bereziki produktibitatea hemen datzen hasi zen Beste teknikekin, eta teknikak ez ziren bakarrik teknologia, bat ziren ere metodo berriak. Eta metodo beri horiek, esten ziren Ameriketan, Taylor Ingeniari famatuarekin. Horretaz bi hitz merezitu eh, Taylor horiek eh, Ingeniur bilakatu baren bazen, eraiten behitzin nuen mikrutikampo, hatxagean langilea zela bera. Eta horri esker eh, azeri eta Bon, servait, kausitu zuela. Ba, ba, ase diona. Hala bere lana, aztapenean zen aholkularia besala lan egiten zuen. Bere zerbitzuak proposatzen euh, situen, fabrika bati edo diabe bati erraiten euh, enekin <rire> Ez duzu problemarik ukanen, produktibitatea emendatuko da, zenta nik langileak ongi ezagutzen ditut, ahietako bat izan naiz, eta badakit nola trampa egin duten, ahien estrategiak ezagutzen ditut, eta nik metodo efikazak inpozatuko dizkiet. Hala aurkesten zuen bere metodoa. Eta horri zer zen bere metodoa, taylorizmo hori entzuna dugu, zer zen bere metodoa? Puntu nagusia da arrazionalitatea, eta arazionalitate hori goitik imposatua. Zenta, bon, lehen eraiten duen fabriketan sistema esen lehen go ofizial edo artisa huak bezala, baina zerbait mantentzen zen emerezigaren mendean, fabrika industrial batean, adibidez langile batzuek etxetik, très ekartzen zituzten. Eta fabrikan mm -hmm. stein est moldea, fabriquer metodoa. bon lana egin bersen lous c'est a sen gogorasen baina bazuten askatasun bat metodoen en euh, loan Ha, aldatzen da Taylorekin adibide bat emateko ez naiz ergonomoa, ez naiz aditu aurtan, baina uh, eredu bateek hunkitu hau uh, dola guti zen uh, Taylorek adibidez pala batzuk banatzeko langileen artean egiten zuen uh, langileen artean uh, auto bat eta langileen uh, besoak, ne urtzen zituen, erraiteko eh? zuk bon, hartuko duzu pala hori, eta pala horrekin meta hori ustuko duzu hogei edo hogeita hamar golpetan. Hordun, tresna impotxatubua zen, metodoa impotxatua zen, eta langileak galtzen zuen bere gaitasun pertsonal guztia. Azkenian eta taylorizmoak ekarridu langileen autonomi baten kentzea eta izatea guztiz Gaineko ingenior-spezialisten agusiaren uh, txon Bai, txon eta txon-txongilo oso ximplea, lanak mostua, lanak uh, parzelizatua, manera batez. Langileek nola soportatu zuten zela, soldata emendatzen uh, zelako, eta hau uh, egan behar da uh, batzen uh, Senarioa ere, zen ongi egiten baduzu eta denbora mugatu batean, zen kronometroekin ibiltzel zen beti Taylor Engeniaria, baina denbora mugatu horretan bukatzen bazen eta metodoak segitzen, posible zen kaxik doblea gero ere zibitzea. Gero haipatzen zinuen eta lortu edo kausitu balin bazuen Taylor Dela Kohorek bere metodoan imposatzea, erraiten zinuen bai konteksto historiko jaspera jakin batetan kokatu zelakoz, hamalaueko gerla. Emazteak sartzen, eta estatu batuetako, hego aldeko beltz luzaz kotoi biltzen izan zirenak, hasi ziela industria munduan sartzen, ordean oik zerzen langile e, malguak eksperientziak gabe, eta resa zen horrein posatzea. Bai horregatik ere esagoazen batzuek batzuten jadanik eksperientzia bat, batzuten gaitasun batzuk, baita uh, rotasun ere, orduan zailagoazen uh, olako metodoak goitik inpozatzea. Bon. Egia da soldatarekin posible zen, baina piskat zaila. Europan, sartu zen, lehen mundu gerlan eta emazteen bidez. Zergatik beh, emazteak daiko mal guagoak zirelako gehienek ez zuten tradizio industrialik. Hordun, etortzen ziren gizonak ordezkatzeko fabriketan. Eta gainera uste haientzat haienzat zen tailoren sistemarekin. Zenta, ba zerbait argia egiteko. Ezen behar sei hilabete zahar batekin egon behar bere mugimenduak ongi begiratzeko eta segitzeko edo edometrizeko agente bat etor zen uh, zitzaien eta esplikatzen hartu du zera egin zera minutu batean edo binbi minututan eta aski zen hori uh, seiitzzea. Mm. eta gero kontekstua bon, da, da eraiteko ere... Uh, Ekonomia ez da bakarrik lege bat edo uh, kokatzen da geografian eta historian ere Ameriketan. Taylorismo hori zabaldu da langile berriekin. Europatik, torzen ziren, ere uh, imigrante batzuk. Eh, Eki aldeko europatik etortzen zirenak, iuduak edo, baita barne migraziorak, eh, ego aldeko beltzak, Chicago edo alde industrial hortarat etortzen zirenak. Mm. Eta bluza kanbiatu zuten, elektrifikatu zen gara iartan bluz de la kua. Bai, bai, egia da ere, nik da kidanez, bluzaren ad-arbat ortik xortu da egia. Bon, gan horretan utziko dugut, egian ez dakit, hastean, uh, eta teknikak ongi konprenitu dutuen fordo batez hariko gira, egian, egusiko. Ba, ba, prosibetugu, bai. Arr. Adi musika mankizuna, aspehaz gauetan bederatzietan... Bizu gima eta isi eta... Larun bat gauetan aneketan... Xuzpioi! Eta ere... Asufkinat no! Ikande gauetan zazpietan... HOMU GIA! Eta Asi nahi... Zerbait zentzen parruan... Adi... Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta kanpainako saio berezia. Kaizo eta ongietorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna. Tapsua. Ja, ja, ja. Eta ostiraletako metal garraxia, metal avance zona. Metal garraxia, Nidayer. Eta ni brutal. Euskal irratiak musika zalen irratiak Azken pausubat eginen dugugue ytsumandoka runtan eta nurengana junengia aren erobitaldi ohiak utzi zeikun azken diskalat, ametsaren bidea deitzen zen hau eta azken kantoia orain deitzen zen eta da ebaie, ebai, unaberaz, erobin eskütik ametsaren bidea, disk, bidea diskatik hartuik orain. Zalurari Itxuman doka, itxuman, itxuman doka Itxuman, itxuman doka, itxuman, itxuman doka Itxuman, itxuman doka Einaute txamendik ilanko kantuen agapasaldia eta garaietakua, ba, garai, iraganetako garai eke bai haipu. Egun, ari kantoe bat, balin bat ziren kantagintzan uh, sushenien aizindelaik askenetan emaiten, emaiten zuniela, supozatzen diatzen eta er esplikatudian bezala igantzaiho batetan, emek emek joala homeopatiko kileheni kantoez jermaitak zun eta geofinitzian hola, apoteozan bezala abertzale kantoeak sartzen beitzuntien, uh, oaikuan, be, bai, euskal uh, kantagintzan haue batu da ziren hie kantoetan zutik, Zutik mutil eta zutik mutil eh, eta zutik mutil, eta zutik mutil eta eta majuskuloa. Ba, Espresi nazian eta e ala eta zen. Bueno. Nuizkoa hoi? Orde, hiru eta hirukoa. Eta ordukoz eh, ba, eta enati txatzeko behar esendi? E, Eman zehaten, enbatan benintzen, hiru eh, ale, Zutik izeneko, eh, agerkari bat, ordean eta sortzen ari behitzen, mm -hmm. beren berriak eta beren propagandak eta ezartzen zuztenak, delako eh, agerkari hortan ez pedigilea. Hena, hen, lo jurnal duzein palizian, hena. Ba, ordean, eh, erderazitian, dena, espaniolez. Eta mm -hmm. ordean, bernean, eh, espanioetik eskualarat ezari. Ta segloa noitzen nuk Ikasianian, bena behar nean, trebatu, hola trebatzeniz, eh? apezake predikatu zomentu sinestun jartzen. <laughs> eta, ordean, eh, diksionerikin, eta bo lehenik frantzuzetat, da frantzun gero eskodaz, da istorio. Ta ordean, hiruale. Oren beste lanen gainean eta ziabatek ezki hori banela honu eta jashtemezik lehenbiziko kurren prestatzen... badikiat bat niti zantru menajeretako, lapinak eta geraniomak eta olagoak egiteko... Enean iturrik nion dike horien gainean ezpenitien prestatiak urro horiek. Bon, Betire eh, zutik zina ditu da. Prefetak demolartan zutik ditzen zena. Prefetak egin egiten zian, zutik horretan ah, sek, zekarrietan. A bah, bah c'était en interview avec Inax du Estekin investigador un carton de des cervelé euh, avec une revue qui qui s'appelle Jutique là quoi bah c'était Rani Betine et Hodian Etak etzien, etzien ono, ez Bombay, ez izanik, eh? Eta ez zain bombaik, ez zain, ez zain, ez zain, ez zain, manzanaz eh, tortura zale hori hila, ez zain, ez zain, ez zain odolik, gano? Ikurriak zitia eta eskipa pezu maite, eta jola? Bata idazki batzu zu eh, eh? ara hori zain eh, oduko eta. Eta hori zain, buru beruaino historioa, ez zain aleman eh, niti pian intzunabe niteen, Tioi daidadai, tioi loroi, aiu daidadai, tirai loroi loroi, daidadai loroi, taii loroi loroi loroi... Enzuten hittien dixipitan, alebanako la kanta? Operatun inutelaik zangotik bostortetan, izpurako hospitalian, nindian, orizian, eh, berroia, berroieko primadera edo, laiz aintzian. E, alemanek irabazi gerata irabazi bat zuten donianen kopatu zitutan tabazitan horian lemisikotropak gizon gastatu un txaira sigarrak eta sigarriko botzerrekin kantuzte xirulak xirula basetian einzenaria eskual xistia itentzutenag ere oitzenu hortaz txontuna egintazu ten zuten lenitara doktore doktore doktore ospitalerat eh da Biziain hartian hola nindian eh, doin 5 urte. Ta intenzion bez, ta honetik eldu, nomeita ospitalia. Ta, trurururururururur trau trau president sitter motter sanimalgasansa danno seidastenzian da schistekina kommunion da da da da da da da da da da da Nundik heldu den musikainat, apiskat, kainatik bat, eba, ezke, jula sortu zen zutik. Right. Goizalderat mendietan dugu egin gordagi, artizarra zeruetan doa larik igesi, eguzkia ortsondoan irtendelari kaxi. Gudari hau, gira beiran, geure lanariari du, zelaietan, dolu handia jauntzi Euskaldu nauk betikotan, Baigaiski hoi jassari, Suttik mutil, eta suttik, Eta suttik euskadi, Eta suttik jassaradi, Askadadin euskadi. <gülüyor> ah, olien nazi eta ik bilduduk haide hoi. Bai, bai, bai. Ba, esk, verma, esk, aleman ahmadaetzen, es Bede Fonses naziak, eh? naziak bezik ez palukat hitlerrek, ez ziren indien makoa, eh? zen ikada harriko armada bortitzaak, eta nikun bainotik alemanek. Buna bon, enian eta nazien eta idei erat pasatu nahi, ez pasatu erazin nahi, nahi, nahi eskualerriak, eh? abentzia ikide. Haleike, eh, beharra hanko errealitatearen hunatek hartia, zer eh, esantzaba behitzen, balin bat zinden militantentako hanko egoera ebai? Ego aldekoa? Ah, ja. ah, ah, bai, bai, bai, bai, enien bai, partikulazki jemen jango erdien gehenik pentsatzen, eh? Mm. Baina, esan, eh, banakien, hoi eta malauian, hori arguntipik herrian ikusik esplikatzen zaukutan, delako leheno aipatu dituan bizkaitar horiek, gudariak izan aziela, bazitela, jamazazpi avion, bazitela, euskadiko, E, gudalostiak eta e, nola intzuten gerla e, Euskal Herrena txigitzeko, guri Hori guziak, e, nun bit, guri egiten zuten altsimi bat, e, gure personalitateak, ba itxasua bezala da anitz iturri eta anitz hur berdinetak betetzen da. Eta hoi, Kermesetan hoi azken, uh, ze ašan final bezala kantatzen zelaik, zer uh, horzakak arraska zaizien, ala, bo, um, beha, ala beharitan çartzen zitia? Ba ez beginten unahi kantatzen hori. Uh -huh. <laughs> Publiku anolakoa zen, zen dituz iten ziren bakarrik. Uh -huh. eh, kermesak, geho, bo, hastapenian Kermesak ziren, manakero eh, Kermesak... Ez gira biziki kakmezetan egin, hastapen egin ba. Una geho hego aldean, biziki, biziki Ze urte daigo Hastapen batez, ez e, peniz ju zen hoedni. E, Francoin edo zon gisaz, eh? Guarda Zivile zingatuik, sepozatzen jat? Ez ez, eta izan gira, behimanoi otan ahastatu eba Guarda Zivilek, baina ez, ez dagoetan sekulan makorrik ekarri. Debe katuik izan gira behin, ez du sekulan jakintzen dako, eta gero hantik urtea tegonik uh, kantuzartza joan gabe, harritxabaletan, uh, erren nahi behita uh, zautzen hmm. zera uh, ondraguneko ondoan, han izan zen kantaldi bat, sekulako jendia, eta han klandestinoki eh, kan, eh, kantalian ginen. Eta orduinkoz, parka, eh? orduinkoz errandelako geobilhakatuko zen ez doka mairu, eta hoik ez ziti hau Ziek zinden lehen kan, iskal kantoen e, kanto berrien ekarriak hori? Ba, hek hasi azidean gu adolehen eh? ez doka mairu. Bena, politikako kantuik ez zuten iten. Eh? Guk ba. Baina gu hasi gira behanto, eh? ezen... Eztok amairu egin ez gira luzaz haizan, haizan gira konzunioa, lemizik urtetan. Bena, pentsatzen dut, ja, eh, hirutan oita behatzi hamarretako, ja ez, ez, ez, ez ginen ez dakit segertatu zen, sisenik, bena ez ginen gertatzen, kantalditan. Eta finitzeko, eh? ez doka amairu horren shortzia, zientako kantai euskalduen bezala, ze berri izan zen? Ah, eragile, baitezpatakoa eh hau jartea guk ez bezalako trebetasuna trjnekin eta eh bon jo hiskunzace gubano ai jo ulertu akzident egoaldian guk enxatu igere biskat ulertzeko gizan, izaiten beti hor no beti setan hikat baina bon jo eh kantu chapelketa toitzeniz behin ustaitzen E, Lordez iriondoekin, pixkat mokokatuik katuik bizela, Ebon, etzidele ginen, kantu xapelketetat, errantzin, hak. Giorantiko ditu ez dut uste biziki elgarrikilako, e, he anaintzaustikin edo, badakit anaintzausti zendia da, giza, gaizoa. E, badakit, hua ere heimat kritiko izan zela, e, e, hen e, tekstu ez publikoainain ziren, ez, ez da ahatzioar batzu alabeste bahango jendeak, bahemengoak, memento puritano, eh, fundamentalista mundu batetik heldu ginela da batzuta beste. Ta ordean, konpadazenea, harze anaiaetan, baina batak geztik iziari debota. Hai. Ta bestial aldiz ordean xe hurrik, eh, ahont kontra esku zena. Ta ordean, hek, heen, Sketch, sketch batzuk anak anaknak etxitina soportatzen desohoratzen zutela eskualdu nien di, aberzaaleen dieta abertzale mudiata. Bon, sobera lariki seen mundu hortaz eta sobera lariki ari zirela etagolako batzu. Heiz bon, saroko ez du txe egtu banin Saita leun josta beste gizan itxiian eta eskoletan eta kantaldita deneta, na jo eztu luza ziiraun, eta heki lan egin Bena, baliosa izan da biziki ekilakoa, eh? argun baliosa. Goitzaldera mendietan dugu beginkor bat. Artizarra zeruetan doa narik iesi. Eguzkia hor txondoan irten delarik asi. Kutari hok erabeidan geure lanari jarri. Arrotzak du zelaietan dolu handia jaunzi. Euskaldunok etikotan Vai castiou yasari so dit moti leta et et sutti eta sutti eu buscar em das sutti yasari ascarati não escadi basta chova a de daia para Etzakala, portakotza, asma hau pala hiki. Nisilkari, karrikara, menditik nindu kanki. Etxaiaren kudatzera, kudari laguneki. Gorari xo, zeguzkira, gaitu kikurri hartu bi harrerrida Eragien giren sirrtsi so bigmo dileta eta sutik eus karik eta sutik jasarradi kaskadin eus bi hocian cerimori Bari mazagoizia Ai, ai, muti Xaminari Eure txezo Roitzia Euskadiko, Aurrakiri Baitzauzki Beirantamka Azka agi Zasigeri Ozkariatu zika Biotzmina Oigudari Oigudari vai sana ya pita erne erne i villari avestos go pita su tip motilta su dik eta su ti euskari eta su ti ya sarra pazkar certan urgent den i trimam doka as tihu tako eskerageti vesala collaborazza i le fideli tu gun charge be de genni jean jour feranui eta ignaut et chamendi ei le general de cortaniste de suti eta betiko ber ariketa eskentzen el deisi et izan ahal de eta harta heltzeko egin beharrak egin a eta milapots